الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا ما صادقين وبعد. Zahvaljamo se Allahu Jalla šanuhu i na početku i na kraju, alhamdulillahi rabbil alamin. Svala vam, upučujemo Allahovom poslaniku Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodic, jahlu l-bejtu svim njegovim ashabima, radi Allah on him ajma'in, ga slede do sudnjega dana. Allaha Jalla šanuhu molim da svi zajedno i naše porodice, i naši potomci budemo na toj stazi i tom putu taj put vodi u džennet ta staza je džennetska staza assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekat ovo je nastavak predavanja ovih naših druženja ciklusa s redom sajacije namaza putem Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem Ima predavanja koja su imanska, a ima i onih koja su ilumska. Imanska su predavanja koja podižu iman, a ilumska su ona koja povećavaju znanje. Ona imanska često budu uskračena za znanje, a ona ilumska često budu uskračena za iman. Iako bi kad je imansko predavanje trebalo da tu bude i znanje, a kad je predavanje koje podiže znanje trebalo bi da ono poveća i iman. Trudimo se da ova predavanja budu i imanska i ilumska i da povećavaju i iman i znanje. Prošli put sam u tom znači smjeru govorio o imanu. Završio sam sa govorom o dvije faze koje svaki vjernik, mumin, iskreni će proći u svome životu na putu Muhamedovom s.a.v. ako je iskreni vjernik i mumin koji ide tim putem. Prva od tih faza jeste entuzijazam, polet u vjeri. I on će trajati određeno vrijeme. Njega neminovno mora zamijeniti slabost u vjeri ili futur. Ova prva faza, u njoj je čovjek spreman svedati za islam. A ova druga faza koja neminovno dolazi, tada mu je teško obaviti i najosnovnije i badete. Ovo morate poznavati, braćo i sestre, da vas ne bi iznenadilo Ljudi znaju u ovoj fazi biti dosta, tako reći, ekstremni i pretjerivati čak u nekim stvarima, ne znajući da se to mora, ta faza, nekada završiti kada će nastupiti ovaj umor u vjeri, takozvani futur ili slabost, i onda iznenađeni time napuštaju i namaz, odlaze od vjere i tako dalje. A sredina je najbolji put. Sredina je put Allahovog poslanika Muhammada sallallahu selam. Večeraš ću nastaviti govoriti nešto u ovom smjeru i na ovu temu. Kada čovjeka zadesi ova druga faza futura ili slabosti u vjeri, to je povezano sa munafiklukom. Ne da on u toj fazi kada mu postane teško obavljati badete postaje munafik, nego i blisov specialitet kojim napada mumine, neobične ljude, ne obične muslimane, nego vjernike mumine, jeste da mu u toj fazi kaže postao munafik. I čovjek zaista sam sebi kaže šta je ovo sa mnom. Bio sam spreman sve učinti za ovu vjeru, ustao sam na sabah bez problema, ustao sam na noćni namaz a sad mi se nešto, nešto stislo u prsima, razne misli mi dolaze. Oslabio sam mu i badetu. A i bliz mu kaže, odnosno njegov iza slavnjih šeitan, zadužan za tog čovjeka, za mene i za tebe, postao si munafik. A munafici će na samom nuđehenema biti, kaže Allah, želešano. Ovo je osobina mumina i ovo mumini moraju proći. Ovo je čak osjetio i naš prvak Omer ibn al-Hatab, radijallahu anhu. Došao je ashabu koji se zvao Huzeife ibn al-Yeman, kojim je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem pojmenično nebrojao mu nafike u Medini. I nekoliko puta Omer je saznao da on zna njihova imena. Dolazi mu i pita ga jesam li ja među njima? Ima li me tu Omer ibn al-Hatab čim se mi dijelima i pravednosti divimo. Pita, jesam li ja mu nafik? Jer je možda osjetio ovo o čemu mi pričamo. Pa kad ga je jednom upitao, jesam ja mu nafik, ovaj mu kaže, mogu ti reći, to je meni povjeri u Resulu, la sve selem, i ja ti o tom ne mogu pričati. <kuh> Međutim, pošto je stalno i uporno napadao na njega, reće mu jednom prilikom, nisi, znači nemate na tom spisku, I ništa me više ne pita. I onda je smirio svoje srce. Ali bi znao kada bi bila dženaza u Medini, doći, sakrit se za jednog zida i gleda ko je došao na dženazu. Pa ako vidi Huzeifu koji je znao spisak munafika, i on bi klanjao dženazu. Znači, pošto je Huzeife tu, vjernik je preselio. Klanjaću mu dženazu. Ali ako bi da nema Huzeife, Znači, vjerojatno, neko sa spiska onih munafika, onda bi se vratio, ne bi nijom klanjao dženazu. Govore sam u od prošlih predavanja, izreku jednog tabina koji se zvao Abdullah ibn Muleik, koji kaže, upoznao sam 30 ashaba, među njima su bili najučevniji, kao što su Aisha radi onha, kao što Abdullah ibn Mesud radi Al-Anha i tako dalje. Svi su strahovali za svoju dušu od munafikluka. Znači, je osobina mumina da nekada strahuje od munafikluka, da mu se ne uvuče pogrešan nijet ili nifak dvoličnjaštvo lice mjerstvo u srce, da ne počne djelovati radi, radi nekoga, a ne radi Allaha Đalešanu i obavljati badet. Hasan el Bastri je rekao, osobina mumina vjernika pravog je da strahuje od munafikluka, od nifaka, da strahuje da se boji toga da nije ili da ne postanem munafik. Vezano za ovu temu jeste strah od lošeg završetka. Ili kako ćemo otići s ovog svijeta. Naći sve ovo povezano. Allah dželle i kaže: "Vela temutun illa va antum muslimun." Ne umirete nikako drugačije osim kao muslimani. Prije toga poziva ja eha al-ladzina o vjernici on se to nama obraća uzvišeni i govori ne umirite nikako drugči osim kao muslimani što znači nije nam zapisano nije opečejano i potvrđeno da ćemo umrijeti kao muslimani to samo Allah dželešanu zna a naše je da se trudimo da skončamo i idemo s ovog svijeta kao muslimani sala ilaha illa allah Jerko umre, a zadnje mu riječi budu la ilaha illallah, kaže Rasulullah, aleyhi salatu wasalam, da halal dženne, on će ući u džennet. Međutim, ovo nije lahko. Vjerujte mi da ona ko kone živi sa ili zbog la ilaha illallah, neće ih lahko kazati na samrti, iako mu je sad lahko kazati la ilaha illallah. Ali na samrti u tim težkim trenucima, Kada se tijelo gubi, mozak, pamet je otišla, jezik se sapliče, ta će Allah samo učvrstiti svoje iskrene robove koji su živjeli zbog Islama sa la ilaha ilallah, da tako i odu s ovog svijeta, da tako i presali. U istinu mi ne znamo kako ćemo otišći s ovog svijeta. Znamo da Allah'a treba obožavati stoga između straha i nade, stra bojimo se ne znamo šta će biti s nama ne znamo šta ćemo zateći na ahiretu ne znamo jel' nam Allahu kabulio primio i šta od ovog ibadeta ali se nadamo zato što se trudimo što padamo Allahu na sećdu što u ovom vremenu fitne zla nemorala i smutnje pokušavamo biti muslimani pokušavamo slediti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nadamo se džennetu aj to je Pravi hod. To je između straha i nade. To je pravi put. To je put muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Između straha i nade. Ako prvagne strah, ne valja. Ako prvagne nada, ne valja. Kad je samo strah, to čovjeka izgubi se čovjek tu, a kad je samo nada, onda kaže mušetan, možeš napustiti badet, ne se, ti si musliman, ti si dženetlija. Ulema preporučuje, dok je život na Dunjaluku, da strah prevladava malo odnosu na nadu. Međutim, kada dođu smrtni trenuci, da tada nada u Allahovu milost, lijepo mišljenje u Allahovu, prevladava u odnosu na strah. Navešem opet primjere naših prvaka. Ebu Bekr, radijallahu anhu, kazivao je da znam da sam jednom nogom u džennetu strahovao i bojao bih se šta je s drugom, šta će biti s njom. Što znači opet nisam siguran da sam jednom nogom u džennetu nisam siguran da je to moje mjesto. Ne znam šta je s drugom nogom dok i ona ne uđe tam. A Omer, radi Allah, je govorio kada bi znao da će svi ljudi u džennet a samo jedan u džennem ja bih se bojao da sam ja ta jedan. A kad bi znao svi će u džennem, a samo jedan u džennet, ja bih se nadao da sam ja taj jedan koji će ući u džennet. Znači između straha i nade. I ovo je zaista velika tema i veliko pitanje kako ćemo otići s ovog svijeta. Kakvi ćemo, u kakvom stanju, u kakvom halu, napustiti ovaj svijet. Napustiti dunjaluk. Ova tema je braćo i sestre cijepala parala srce, iskrenih Allahovi i robova, ljudi koji su posvetili svoj život islamu i u istinu, što se više čovjek islamu posveti, sve se više boji. I u istinu, što više nauči znanja ima, svega je više strah pričati o nečemu. To je dan fenomen. Čuveni imam Tirmizi, rahimehullah, koji napisao čuveno hadijsko dijelo. Džamiju Sunan ili poznati džamiju imama Tirmizija. Neki ga stavljaju na treće mjesto odmah iza Buharije i muslima najveći hadijskih dijela svih vremena. Neki pak na četvrtu iz Ebudavuda. 24 sata dnevno od 24 sata 22 je radio na toj hadijskoj zbirci. 22 sata je pisao i spremao tu hadijsku zbirku koji mi danas, alhamdljala, imamo prevedeno na naš bosanski jezik. Samo dva sata je spavao, odnosno odmarao. Pred kraja života je Ostao bez vida. I sanja jednu noć Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Pita ga usnu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O tirmizi, o čega strahuješ? Čega se bojiš? A on mu reče, bojim se lošeg završetka Allahov poslaniče. Znači čovjek koji je dao sve za islam i oči na tom putu otišle vid nestao kaže bojim se lošeg završetka, strahujem kako ću otići s svijeta kako ću napustiti ovaj svijet hoću li umrijeti kao musliman hoće li mi zadnje riječe biti ilaha ilaha illallah Rasulullah sallam u tom snu reče o tirmizi povećaj učenje dove a ovo je dova koji je jutrom i naveče sa sabaha i pred akšan po tri puta redovno učio Resulullah Muhammed aleyhi salatu wasalam ja haja kajum o živi o vječni bi rahmetike astagif tako ti tvoje milosti aslih li še'ni kullehu popravi mi moje cjelokupno stanje vela te kilni ila nefsi tarfete ayn i ne prepuštaj me samom sebi koliko jedan treptaj oka o živi, o vječni, tako ti tvoje milosti popravi mi moje celokupno stanje i ne prepuštaj me samom sebi koliko jedan treptaj oka. Namjerno vam ovo ponavljam drugi put. Ja ne sjedim odela di lijepe priječe, niti dolazim, nego da naučimo ovo, da to sprovedemo u praksi, da odmah od večeras, od sutra, ovo počinjemo spominjati, da ovu dovu pretočite u dela na vašim jezicima i u vašim srcima da se ona nosi. Rasulullah s.a.v. također je ovoj temi posvetio dosta pažnje, dosta dova hadisa, govori o ovoj tematici. Obožavanje Laha između straha i nade i razmišljanje o tome kako otići s ovog svijeta. Jer zaista, kažem, još jednom niko nije ulaznicu dženeta dobio, niće je dobiti. Niko nije razljencu dobio na koju piše ti i ti, taj taj, ti si dženetlija, ne si kiraj se. Nego do smrti će biti iskušenja i na samrti će biti iskušenje. Allah ne kaže uzalud wa abud rabbeke hatta je tijek el jakin. Obožavaj svog gospodara, seđu mu čini, sve dok ti ne dođe jakin. Jakin je ubjeđenje, a to je smrt. Jer kad čovjek vidi meleka smrti, detalje smrti, Prije nego što će napustiti dušu Tad je on zaista ubjeđen Da Allah postoji Nema nikakve šubhe tada Ali tada će biti kasno za mnoge Nego do tog trenutka rabbeke, hatta je -yakin", Obožava Allaha Dok ti ne dođe Dok ti ne dođe smrt Rekao iskušenja će na tom putu Biti do smrti Da se ne zavaravam Što veći iman, što veća ustrajnost Što veća želja za Allahom Njegovim poslanikom To će biti veća iskušenja, ali inšalaj veća dređa u džennetu i ljepše mjesto u džennetu. I bliže je komšilu ku Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Vi na zapadu posebno ograđena. ograđene dijelove grada koji su lijepi, ureženi čisti. Njihovi stanovnici su to posebno ogradili. Stotinu kuća svoju kapiju, svoju žicu imaju svoj ključ na kapiju. Kad ulaze, pridu pa do svoje kuće. E vidite, znači, gdje se cijeni lijep šiluk to što je lijepo uređeno, džanetu Firdaus ili Mekamen Mahmuda, ono posebno mjesto koje je dao Allah Đalešanu koje će dati Muhammedu s.a.v. džanetu je najbolje mjesto tamo. I pojenta našeg života, našeg učenja, našeg djelovanja i badeta jeste biti što bliže tom mjestu mjestu komšiluku Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.a.v. Na samrti čak doći će insanu dva šeitana, kako kaže Rasulullah alaihissalatu waselam, u liku jedan njegove majke, a drugi njegovog oca. Pa će sjesti pored njega. On će ih vidjeti u liku majke i oca, to su dva šeitana, koja dolaze ne bili mu pred smrt, pokvarili vjeru i poveli ga putem džehennema. Je u osobnosti samo za mumine, Za nas malobrojne, inšala. Pa čemu mu jedan, sine moj, ja sam tvoja majka. Ti znaš kako sam dobra bila prema tebi. A ja sam židovka. To je prava vjera, sine. Pa sad primi židovstvo. Ovo čas i umri kao židov. To je pravo. A ovaj drugi će mu reći, sine, ja sam tvoj babo. Znaš kako sam bio dobar prema tebi. A ja sam kršćanin. To je prava vjera sad primi kršćanstvo, ovo je čas i umri kao kršćanin. Ahmed Ibn Hanbel čuveni, jedan od najvećih alima svih vremena, čovjek za koje se kaže jedan od trojice koji su spasali islam. Na samrti, kad mu je njegov sin govorio babo, reci la ilaha illa la, znači kad je bio na samrti, on mu je govorio la, la, što znači neću, ne, Pa se sin iznenadi, nije tu preselio, nego je malo došao sebi, Ahmed ibn Hanbel. Upita ga sin, babo, šta bi ja ti govorim, la ilaha ilallah, a ti, koji si najučemniji čovjek, govoriš mi neću. Sine moje, reći, nisam ja to govorio tebi, nego su mi dva šeitana došla, koji su me pozivali u kršanstvo i židovstvo. Njima sam ja govorio neću, njima sam ja govorio ne, a ne tebi. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je učio također jednu jako lijepu dovu, koju nam je ostavio u emanet. Ta dova također se tiče ove tematike. Allahumme, gospodaru, Allahu, ja velijel islami ve ehlihi, ti koji si zaštinih islama i njegovi sljedbenika, me kini bil islam, učvrsti me na islamu, hata, Sve znači dok te nesretnim s njim na sudnjem danu hatta el-kake Gospodaru Allahu Ti koji si zaštetnik Islama I njegovih sljedbanika Učvrsti me na Islamu Sve te sa njim nesretnem na sudnjem danu Kur'anska dova Pazite, Jusuf aleyhi salam Allahov poslanik Uči, moli Allaha Allahumme faltir semavati Wallard Allahov stvoritelju nebesa i zemlje Anta wali fi dunya wa fil akhirah. Ti si kaže moj zaštitnik na dunjalu i na ahiretu. Tawaffani muslimen Usmrti me kao muslimana. Yusuf alejhi selam, koji je Allah imenom 34 puta spomenu u Kur'anu. Moli Allaha, usmrti me kao muslimana, walhiqni bis salihin i pridruži me dobrima. Pridruži me tvojim dobrim robovima. Ono sve što sam kazao je Vezano za još jednu tematiku a to je stalno pokajanje. Vidite, nama je potrebno stalno pokajanje zbog svega ovoga. Stalo da izgovaramo riječi "estagfirullah ve etubu lei", da ne ukrasi naš jezik, a ako ne budu ukrasile naše srce, nema pokajanja jezikom ako se srce ne pokaje. Estagfirullah ve etubu lei, da stalno izgovaramo. Allah kaj tražim oprosta od Allaha i njemu se kajem. Jesmo ja mi uistinu grešni? Uh, na veš jedan ajed iz suratu Al-Imran o kojem Allah Jalishanu govori o ashabima Muhammada sallallahu ve sellem kojima je objećao džennet, nazvojih džennetlijama, najboljim ljudima, najboljoj generaciji ljudskog roda na jednom mjestu, jednom vremenu koja je živjela. Pa kaže sredobilla Inne allazine tabellew minkum jevmel taqal džem'an inneme stazellehom u šajtanu bi ba'dima kesebu. Zaista neki od vas, koji su na dan bitke ustuknuli, to je bilo zato šetanim je to učinio, uspio je zbog njekih njihovi ranijih grijeha. Ashabi su na dan uhuda, iskreni vjernici, ustuknuli, pobjegli kada su mušici krenuli u kontranapad pod vodstvom Haldebon Velida, tada mušika. Haldebon Velid je tada uspio pobijeti Rasulullah, pazite. Haldi ben veli, čuvenira. Kasnije veliki vojskovođa muslimanski. Znači, ashabi su ustuknuli, pobjegli zbojnog polja. Pa kaže, a to je grijeh, jedan od sedam upropaštavajućih grijeha. Jedan od sedam upropaštavajućih grijeha je bježanje zbojnog polja. Osim sa nijetom da će se čovjek vratiti, može se povući sa nijetom da se vrati, nači da uzme snage da odmori pa da se ponov vrati. Ali bježanje zbojnog polja Jedan od sedam upraštavajućih grijeha E oni su pobjegli, pazite, habi čuveni, veliki Pobjegli su, kaže, to je šeitan nam uspio učiniti A uspio je, Allah je to pustio Allah svime upravlja zbog nekih grijeha koje ste učinili A za koje ste nije se pokajali Ovo znači, braćo, ako hoćemo da nam Allah bude na pomoći Kad nam najviše bude trebalo I ako hoćemo da nas ne ponizi, da ne padnemo kad nam to najmanje bude trebalo, moramo se sjećati naših grijeha, kajat se za njih, tražit oprosta i borit se protiv njih. Pokušava da im se ne vratimo. Zato, kažem, stalno treba izgovarati astagfirullahi ve etubu ilaih. I kad sjediš, i kad hodaš, i kad lažiš ove riječi, stalno izgovarati. Kaže Rasulullah, aleyhi salatu wasalam. Wallahi, tako mi je Laha. Inni le astagfirullahi ve etubu ilaih. Ja od Allaha zatražim oprosta i pokajemu se. Dnevno, više od 70 puta. U drugom hadisu, više od 100 puta, znači više od 100 puta ili 70 puta, između 70 i 100 i više Muhammed sallallahu alaihi veselam čovjek bez grijeha je izgovarao estakfirullahi ve etubu ilaih estakfirullahi ve etubu ilaih ove riječi je lijepo, naravno, jezikom izgovarat ali je još bolje srcem osjećat pa kad izgovarame estakfirullahi ve etubu ilaih da ne mislim tamo koliko ču zarati o poslu koji radim ispitu koji me čeka i tako dalje nego da zaista mislimo o tom grijehu da ga prezrem srcem i da ove riječi izgovaram i tada će ga Allah inšala i pobrisati e, to su znači velike riječi najbolje se izgovaraju i doživljavaju pored kabura pored groblja, pored mezara na džanazi mene čudi kako ljudi ravnodušno Bez skrušenosti ispraćaju dženaze. Skrušeni su kada autom prolaze pored dženaze, pa stanu izađu za iz auta da dženaza prođe. I zaista onih par trenutaka što stoje ljudi su skrušeni, obore glavu, možda razmišljaju, možda uzmaju povuku, možda neki odlični među njima i sebe vide na onom tabutu kako ga nose. Zaista na dženazama i moramo sebe vidjeti na onom tabutu, ne onog meta, sebe Kako ćemo im biti ponešeni jednog dana onako? To čini srca malo mehšim. Srca su nam postala gruba, reko. A oni koji idu za džanazom, oni su raspričani, haman raspjevani, Allah zna koju priču pričaju, osmihnuti nasmijani, prate džanazu. Subhanallah, njashabi, da su možda bi bili više, bi se bojali nego ovako. Znači, kad je džanaza u pitanju, ili kad smo pored kabora mezarja, i Muhammasa Selem kaže možete otići na kabure možete posjetiti svoje koji su na kaborovima ali da biste se prisjetili smrti jer prisjećanje na smrt čovjeka čini mehkim srce mu smekša a to je pojenta pa kada znači prd groblja narošt insan prolazi tad treba izgovarati s takfirullahive tubu ili sjetiti s koji su u kaboru tu su na metar dva od njega ali oni više nemaju priliku da se kaju, da traže oprosta da imaju priliku da dođu Oni bi to sigurno radili, ali više nemaju priliku. Ti koji prolažiš pored kabura, pored mezarja, pored groblja, imaš priliku, tu izgovaraj, sjeti se svojih grijeha. I tako se spremamo za povratak Allahu Đelešanuhu. Allaha molim da taj naš povratak, njemu uzvišenom, bude onako kako će on biti zadovoljan I kako ćemo mi biti zadovoljni. Molim Allaha Đelešanu da naše zadnje riječi budu La ilaha illa Allah. Molim Allaha Đelešanu da budemo od njemu najbližih, najdražih i da budemo u komšiluku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallamu dženetu Firdaus i da mu budemo od najbližih na mahšaru, na danu proživljenja i na njegovom vrelu havd. Amin, a rabbala alamin. Da vas Allaha Đelešanu nagradi, toliko je za večeras, inša Allah, nastavit ćemo. السلام alaikum wa الله wa barakatuhu. Subhanika Allahumma ve bihamdika shahadun. La ilah ilah in t'estakuruk. Allahumma Rabbana teqabbal minna Rabbana ya